Кремезний чоловік, воручивши пальто й швейцару, через хол пройшов до головної зали клубу. Намидно зупинившись у дверях, він устиг окинути поглядом усе, що заслуговувало уваги – шахістів біля вікна, четвірку гравців у віст та самотнього чоловіка з келихом біля дальньої стіни. Проклавши собі дорогу між столиками і побіжно кивнувши картярам, він попрямував на нього. Чоловік звів очі від келиха й усміхнувся. Добрий день, інспекторе. Сідайте, вип'єте чогось. Вітаю, дункане, те саме, що й ви. То ліниво зробив ледь помітний рух рукою. Офіціант кивнув і вийшов. Інспектор зітхнув і влаштувався в кріслі. Він був широкоплечий, м'язистий, грузний, але без схильності до повноти. Лише високі черевики дозволяли здогадуватися, хто він такий. Поглянувши на Честера Дункана, він позаздрив його поставі та манером. Але, попри все, мінятися з ним не хотів би. «Ось сидить людина», – не без задоволення подумав інспектор, – «у якої могло б бути все». Але в нього нічого немає. Щоправда, він має і гроші, і становище в суспільстві. Але найпрекрасніше сімейне життя так і не склалося. Оскільки в нього самого підростало п'ять нащадків, інспектор вважав, що досяг своєї мети в житті. З'явився напій, і інспектор із задоволенням віддав йому належне. Поставивши келих, він сказав, «Я прийшов, щоб подякувати вам за е, підказку. Знаєте, я аж уперше грав на біржі». «Радий був прислужитися», – відповів Дункан. Він бавився келихом, граючи з ним між долонями. Раптом він підняв брови, наче згадавши щось кумедне. «Я гадаю, до вас дійшли ці брудні чутки?» Інспектор почервонів. «Певним чином так. Хоч не хоч, я в курсі. Деякі з них справді огидні». Він зробив ще один ковток і постукав сигаретою об край столу. «Але ж ви розумієте, – вів далі він, – що якби смерть Волтера Гаррісона, поза всяким сумнівом, не була б самогубством, вам довелося б постати перед слідством». Дункан посміхнувся. «Оближте, інспекторе!» «Ви ж знаєте, що навіть біржа ніяк не відреагувала на його смерть?» Загалом так. Проте ширяться чутки, що ви її якимось чином спровокували». Він надовго замовк, вдивляючись в обличчя Дункана. «Скажіть, це справді так?» О, з якого дива я буду звинувачувати самого себе?» Усе з'ясовано, справу закрито, Гаррісон загинув, викинувшись із вікна готелю, двері були замкнені, ніхто не міг увійти до кімнати і викинути його. Ні, ми абсолютно не сумніваємося, що мало місце самогубство, і всі, з ким нам доводилося розмовляти з цього приводу, сходяться на думці, що він зробив світові велику послугу, покінчивши з собою». Проте ширяться розмови. Що і ви доклали руку до цієї історії? Скажіть мені, ось що, інспекторе, ви справді вважаєте, що мені вистачило б сміливості та кмітливості протистояти такій людині, як Гаррісон? І тим паче спонукати його до самогубства? Нахмурившись, інспектор кивнув. Щиро кажучи так, його смерть справді пішла вам на користь. «Як і вам», – засміявся Дункан. Хм. Хоча соромитися немає жодних підстав, – продовжував Дункан. Коли Гаррісон помер, фінансовий світ, звісно, вирішив, що акції його компанії впадуть у ціні. І поспішив їх позбутися. «Так уже сталося, що я був одним із небагатьох, хто знав, що вони надійні, мов золотий запас» і скупив усе, що міг. Звісно, поділився інформацією зі своїми друзями, навіть смерчура комусь може піти на користь. Крізь сигаретний димок інспектор Ерл помітив, як у його співрозмовника суворо стягнулися з навколо рота. Він посміхнувся, нахилившись уперед у кріслі. «Дункане, певною мірою ми можемо вважати себе друзями». Але мені властива професійна цікавість копа. І чомусь здається, що Гаррісон перед смертю проклинав саме вас. Дункан крутив келих між долонями. «Ось, у цьому я не сумніваюся», – відгукнувся він. Його очі натрапили на пильний погляд інспектора. «Ви справді хочете почути цю історію?» «Ні» якщо вона містить у собі зізнання в вбивстві. У такому разі я б болів, щоб ви спілкувалися безпосередньо з окружним прокурором». «Ого, у немає нічого такого. Ні трохи, інспекторе. Попри всі старання, мені не можуть поставити за провину анічого, що позначилося б на моєму становищі чи репутації. Розумієте, Волтера Гаррісона». Довела до смерті його власно невмовна і жадібна натура. Інспектор відкинувся на спинку крісла. Офіціант, що підійшов, замінив порожні келихи повними, і обидва співрозмовники мовчки цокнулися. «Найомовірніше, дещо ви вже знаєте, інспекторе», – знову заговорив Дункан. Проте почну з самого початку і розповім вам про все, що сталося. Із Волтером Гаррісоном я вперше зустрівся в юридичному коледжі. Обидва ми були молоді і не вирізнялися особливою стараністю. Крім іншого, у нас була ще одна, лише одна спільна риса. Обидва ми були дітьми з заможних батьків які, не сили коштів, балували своїх нащадків, оскільки в коледжі ми були єдиними, хто міг собі дозволити е певні розваги. Нас природно потягнуло один до одного, хоча, згадуючи ті часи, я дохожу висновку, що справжньої дружби між нами тоді не було». Так уже сталося, що в мене прорізалися деякі здібності до навчання, тоді як Волтер не приділяв йому ані найменшої уваги. На іспитах мені доводилося витягати його. У той час ми до всього ставилися з причудовим гумором, але по суті я робив за нього всі завдання, доки він веселився в місті. Я був не єдиний, на кого він впливав подібним чином. Багато студентів, вважаючи за честь бути його друзями, давали йому свої конспекти. У разі потреби Волтер міг би зачарувати і самого диявола. До речі, свою чарівність йому нерідко доводилося пускати в хід. Далеко не один вікенд він провів би за ґратами, куди примудрявся потрапляти за різні дрібні порушення – якби не вмів так віртозно відбалакуватися. Я був свідком, як він навіть декана примудрявся вводити навколо пальця. Але хай там що, я залишався його відданим другом. Я ділив з ним усе, чим володів, включно з дівчатами. І не засмучувався, навіть коли, вирушаючи на побачення, я брав його з собою, після чого він ішов до себе з моєю дівчиною. Під час останнього року навчання в країні стався серйозний фінансовий кризис. На мене він ніяк не позначився, тому що батько передбачив його і завчасно убезпечив статки. Вони навіть зросли. Батько Волтера теж намагався викрутитися, але потрапив під коток кризи. Він був одним із тих, хто покінчив з собою в ті дні». Волтер, звісно, пережив потрясіння. Він запанікував і напився до безпам'ятства. Ми з ним серйозно поговорили. Волтер хотів кинути навчання, але я вмовив його взяти в мене гроші і закінчити коледж. До речі, він так ніколи і не поверну мені тих грошей. Хоча це дрібниця. Закінчивши коледж, я разом із батьком став займатися бізнесом і очолив фірму після його смерті. Того самого місяця на моєму обрі знову з'явився Волтер. Він наніс мені дружній візит, але не став приховувати справжньої мети свого приходу. Згодом він отримав усе, на що розраховував, та і я не прогорів на цьому». Волтер виявився вельми талановитим бізнесменом. Він влетів у фінансовий світ, наче метеор. Він був занадто розумний, кмітливий, щоб довго перебувати в підпорядкуванні. І в усіх розмовах про Гаррісона, цього чудо-хлопчика з Уолл-стріт, висловлювалася одностайна думка, що він скоро відкриє свій офіс. У певному сенсі ми стали конкурентами» але проте продовжували залишатися друзями. Втім, прошу вибачення, інспекторе, точніше кажучи, це я вважав себе його другом. Він же себе таким ніколи не вважав. Його жорстокість часом просто приголомшувала, але в будь-якому разі він намагався зачарувати свої жертви. І вони осяні усмішкою сприймали свою лиху долю. Я, наприклад, знав, що він, заробляючи свої мільйони, холоднокровно прокручував на біржі такі угоди, від яких у мене перехоплювало подих. Кілька разів він ледь не пустив на дно мій бізнес. Але наступного дня він зустрічав мене такою сліпучою посмішкою і сердечними вітаннями. Намовійшлося про виграш у тенісному матчі. Якщо ви стежили за його злетом, то маєте бути знайомі з його світським життям. Волтер вічно ходив на межі фолу. Двічі він ледь не став жертвою розлючених чоловіків. Якби таке сталося, жодна журі присяжних у світі не засудила б його вбивцю. Сталася історія, коли молода дівчина покінчила життя самогубством, побоючись сказати батькам, що в неї був роман із Волтером, і вона завагітніла. Щоправда в цій ситуації? Він поводився вельми шляхетно. Він пропонував їй гроші, щоб вона могла вирушити в подорож, або знайти собі лікаря. Словом, пропонував усе, що вона забажає, крім того, щоб дати своє ім'я дитині. Ні, тоді він не був готовий нагородити когось своїм іменем. Це прийшло за кілька тижнів. У той час я був заручений і збирався одружитися. Адріана відразу покорила моє серце. І я жодними словами не можу описати того щастя, яке мене огорнуло, коли вона погодилася стати моєю дружиною. Ми проводили час у прогулянках... Обговорюючи плани на майбутнє, ми навіть обрали місце для нашого будинку на Айленді. І тоді ж почалося будівництво. Ми вирішили одружитися на час закінчення будинку. І якщо я коли-небудь бачив наяву втілену мрію, то саме в ті дні. Моє щастя було повним і досконалим, як і в Адрігани. У всякому разі я так думав. Фортуна не переставала посміхатися мені. Через якісь причини справи йшли більш ніж вдало. І все, до чого я тільки торкався, перетворювалося на золото. На Волстріт стали ставити за приклад мене, а не Волтера Гаррісона. Сам того не підозрюючи, я провів кілька угод, які буквально поставили його на коліна» хоча я сумніваюся, щоб це було широко відомо. Волтер ніколи не дозволяв собі розкисати і завжди жив з виглядом переможця. Дункан замовк і, примружившись, став задумливо роздивлятися свій келег. Інспектор Ерл безмовно сидів, чекаючи продовження розповіді. «Волтер зайшов побачитися зі мною», – знову заговорив Дункан той день я ніколи не забуду я домовився що побідаю з адріаною і запросив його теж тепер я знаю що ним безроздільно володіла відверта ненависть до мене і нічого більше але спочатку я бажав щоб виною всьому була моя помилка або її мені й на думку не спало що тут замішаний вольтер прошу вибачення інспекторе Якщо лише побіжно згадаю подробиці, згадувати їх не надто приємно. Мені довелося сидіти і спостерігати, як Адріана піддається чарівності цього щура. Поки нарешті я не відчув себе зайвим, немов я був предметом звичної обстановки, а зовсім не сидів на стіці напроти неї. Мені довелося спостерігати, як він проводив із нами день за днем, вечір за вечором. Потім до мене дійшли чутки, що вони зустрічаються удвох без мене. І мені стало ясно, що вона закохалася в нього. Так відкриття далося мені нелегко. У мене навіть з'явилася думка вбити їх обох, а потім покінчити з собою. Я розлучився з Адріаною, лише коли зрозумів, що це не вирішення проблеми. Якось увечері Адріана прийшла до мене. Вона сіла і сказала, що їй страшенно неприємно завдавати мені страждань. Але вона покохала Волтера Гаррісона і збирається вийти за нього заміж. Що тут залишалося робити?» «Природно, я прикинувся, ніби вмів програвати з гідністю і оголосив про розірвання наших заручень. Вони не стали гаяти часу, за тиждень одружилися, а я, звісно, став предметом глузування на Уолл-стріт». «Можливо, час усе вилікував би, якби обставини склалися інакше. Пройшло не так багато часу, і я дізнався, що їхній шлюб розірвався. Дійшли чутки, що Адріана дуже переживає. А мені стало достеменно відомо, що про вірність Волтера годі й говорити. Розумієте, тільки тоді мені відкрилася вся правда. Волтер ніколи не любив її. Він взагалі не любив нікого, крім себе. Він одружився з Адріаною, щоб помститися, завдати мені болю, про що мрів найбільше в світі. Він ненавидів мене, бо я володів тим, чого йому бракувало в житті – щастям. Це було те, чого він відчайдушно шукав, але щастя ніяк не давалося йому в руки. У грудні того ж року Адріана занедужала, а за місяць їй не стало. В останні дні вона кликала мене, і просила вибачити її. Це я дізнався від її прислуги. Між іншим, коли вона померла, Волтер веселився на якійсь вечірці. Він з'явився лише на похороні і одразу ж відбув до Флориди в компанії гарненької дівчини з шоу-бізнесу. Господи, як я ненавидів цю людину! Як я мріяв убити його!» Можете собі уявити, варто мені було відволіктися від справ. Я одразу ж уявляв, що стою над його трупом із ножем у руках і заливаюся радісним щасливим сміхом. До мене частенько доходили звістки про його пригоди. І судячи з усього, він не збирався відмовлятися від звичного способу життя. Я намагався бути в курсі його справ. І досить давно зрозумів, що Волтер відчайдушно шукає жінку, яку міг би щиро полюбити. Оскільки про його багатство ширилися легенди, він завжди підозрював жінок, які зближувалися з ним, що їм потрібен не стільки він, скільки його капітали. А ці підозри своєю чергою відштовхували від нього жінок. Це може здатися вам дивним, але попри моє ставлення до Волтера, ми досить часто бачилися з ним. І що не менш дивно, він навіть не підозрював, як я його ненавиджу. Він розумів, звісно, що має далеко не найкращу репутацію, але ні про що не здогадувався, плекаючи дурні ілюзії про нашого.